spoiler -varning. Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till spoilervarning. varning Yeah! Programmet där 66% av trigger levererar 100% spoiler-varning för Spider-Man Homecoming. Mm, nu ska vi nog tala om Spindelman när runkar hemma. Precis. Jo, precis. Där har jo. du redan gett namnet för porrversionen av filmen. Well, I try. Such a wordsmith oh, men. Det är sant. Du skriver <laughs> min samtal för Donald Trump. Ja, Och man måste börja högt. No, men <laughs> det här var ju en, ja. en film. Det var, det var nog en bra film, det. Jag tyckte bäst om när det hände sak. Inte så mycket när det inte hände sak. Det är ändå, får jag betalt nu. Jo. jo vi finns precis. på internet, jag vet inte var. Godnatt. Ja, mina damer och herrar. Det här var spoiler-varning. Jag tack. tror att den här mitt nivå, min nivå av deltagarna blir lite mindre varenda gång. Du <laughs> <laughs> ja, fick, fick vi som alla kändisar. Jo, jag fick reaktion på, på det där mänskämta i förra prigga, Really? Ja. Alltså, var det, är så. det är en hilarisk reaktion? Nej, det var övervägande positivt. Okej. Okay. Från kvinnor. Ah. Ja. Där förstår det är skojigt att skoja om ens. Mm. Men på tal om det den här filmen nu då. Ja. Får ja. Va, vi, pro vi prokrastinera? Uh, yeah. okay. no, men, uh, ja. Okej. Det var en generisk Marvel-rulle med Spider-Man. För när de äntligen fått tillbaka honom från Sony. Kan jag få en Alleluia? Ja. Woo! Yay! Ja. Ja, en riktigt gammal Batman var med där. Fast sen blev han Birdman nu. Han var literally the Birdman, så... Det var ju... Alltså, var ju... alltså jag, jag måste säga att det, lite roligt var det. Nåja. men Ja, men... Ja, men Okej, okay. så här. Alltså, jag förstår inte varför Marvel alltid måste liksom hela tiden ejakulera sin största sats först. Att det är som att. Liksom. It's too big. Liksom redan från början. Att Det är därför det blir helt. Liksom ju längre en serier går, det är därför det blir som liksom som så här. Hopplösa plots. Att, liksom, att de börjar slåss mot halvgudar och shit. Det ska vara det så mm. lätt att ta den här filmen och göra den med liksom som så här lokal. Typ att Spiderman hoppar runt och skjuta nät på liksom tattare i Queens. Uh, men mm. när de måste ha liksom en sån här generisk supervillan som flyger runt och liksom skäl high-tech vapen som skjuter sönder i som Staten Island Ferry med skott och man är som att why? Det skulle lika bra kunna vara liksom vanliga handelvapen. Det skulle lika bra kunna vara någon typ knarkboss. Att, det är som det är som too big. Och sen så är han där och liksom. Håller på att bli mentored av Tony Stark. Som alltid är en hut. Mm. För han är ju liksom så jordnära och bra. Och kommer mm. in då och liksom. Gör sitt ja. äckel över filmen. Och liksom att. Man är som. Det det känns så att jag vet att många nu kommer att reagera för att man bara sitter och gnäller för att den är Marvel-rulle. Men jag tar någonting emot att det är Marvel-rulle. Men det var en sån generisk Marvel-rulle. Riktigt sådär som Att allting fanns där. Det fanns riktigt så här standard klyschor avläst varandra. Liksom att just de här kärlekserna och att han är en sån här klumpiton ton Nori som tryckas in, men sen då tyckte de om de var som mm. så smarta där för att de tog bort liksom, typ av spindeln, och allt sånt där. Så I men for yeah. fuck sake Det är igen, liksom ni försöker göra någonting annat, men det är igen vitt och samma spider man movie på Repeat som det alltid är, liksom med femårsmällarumma. Liksom, guys, seriously, come on. Att hela liksom den här, liksom fucking. Uh, Michael Keaton var ju i princip The Hobb Goblin igen. Och att liksom. Och dessutom de pappa till liksom The Love Interest. Uh, liksom mm. Ant-May var här som sådär att. What the fuck are you even doing in the movie? Liksom du reagerar ju som Inte mänskligt på någonting. Och sen Spider-Man och så är liksom så här. Även om jag tyckte att uh, Tom Holland gjorde ett bra jobb. Liksom, ja. Jag gillar ja, honom. Det jag med, han, med, ja. han, han hade liksom en och som in, alltså jag klarade ingenting. Men det, bara som, mm. det känns som att han hade, hade inte hade så mycket att jobba med. Att liksom då, han, han är som som liksom truckar randomly. Yeah. Och sen när de kör det störta plan över Manhattan och man liksom bara sitter där och mm -hmm. Mm -hmm. och att, tror jag det någonting annat än att liksom... De vet bara inte hur de ska berätta historia på Marvel längre. Det blir liksom en massa faff som avlöser action -scänerna. Och sen i något skärde så är det slut. Förmodligen när, när man, man ser Tony Stark längre i utan två minuter. Och man är som... Why? Att är det här filmen jag har väntat på i många år och måste berätta för alla mina vänner på viralmedia, det är nah, notrikt. Really. <laughs> inte riktigt vad jag ska ta med mig ur den här filmen. Oj vad hans yeah. spiders ut, var häftig. Jag tyckte om det där generiska skämtet han gjorde där den där gränden. Oh my god laughed my ass mm. off. Det fanns ett skämt i den här filmen jag vill poängtera ut. För att okay. det var det enda skämtet som jag har om mitt sällskap skratta så spontant och kollektivt åt. Okay. Det var liksom en att så säger den här killen från Freaks and Geeks att liksom att uh, no uh, we couldn't bear to lose one, one person from the school trip. Not again. <laughs> <laughs> Det var lite roligt. <laughs> Men allt annat var riktigt så där att liksom liksom dick in mouth, liksom Marvel trums att som äh, att in, in, det, alltså det är för att liksom, mm. många Marvel-filmer som jag har gått utifrån de, de senaste åren så jag var riktigt såhär okej, okay, never again, fuck this yeah. uh, den här var inte så, att jag var liksom inte arg när jag gick ut jag hade, allting okay. som skulle vara i den här filmen fanns där, men det tillförde ingenting det var som att jag hade gått på restaurang och blivit serverad ett knäckebröd med lövepastej. Ja, som, alltså, okej, okay, no, I guess lite. om nom, nom, nom. Ja, det smakar nog exakt som det skulle smaka det. Yeah. Ja, ut igen då. Ja. Yeah. att ja Jag vet inte vad det finns mer att säga. <laughs> alltså, igen, för min del så jag Okej, kort, kort och gott Jag tyckte att det var en Helt okej film Jag uppskattar Jag uppskattar den Speciellt, okay. med, tanke på, speciellt med tanke på Att den här Var ett steg ifrån Den här de två tidigare Spider-Man-filmerna Som jag en oilla Väldigt starkt Ja, men det är ju som att säga Att liksom att hej jag gillar inte den här filmen där de bara liksom gurglar med bajs. Mm. <laughs> att, no, ja, sant. sant. Ja, det, det, det stämmer. <kör> det, det, det är alltså någonting. Jag vet att jag tidigare klagat på att jag tycker att de här Marvel-filmernas humor inte alltid är så väl placerad. Mm. Men i just den här filmen så tyckte jag att den Funkade Bättre jag, jag tyckte att den, den humor Som där fanns verkar vara I stort sett på sin plats Även om den talande dräkten Var en sak som Jag kunde akvara mig helt utan Jag tycker å andra sidan Den var liksom En av the high points Det var bara okay. det att liksom att uh, Nå no, men You might as well ge honom en Iron Man-sjuta om du ska göra så här. Mm. Ja, alltså. alltså I filmen så tyckte jag att det var made sense, men jag tyckte inte om den. Nej, men det är just det detaljen. där som den här filmen börjar så satt jag som liksom, redan efter de första typ fem minuterna så sa jag som att what the fuck is going on att riktigt så här att oj det här liksom konstruktionsfirman i Manhattan mm. så yeah. bestämde sig som att hej vi ska köra high tech alien technology och jag menar det absolut första jag tänkte liksom, när jag såg dem var att jaha så att vanliga människor får städa upp extraterrestrial space junk Uh, yeah that's gonna happen och sen mm. så kom det ju då liksom det här standard liksom Republican bullshit då att liksom ja nu kommer liksom typ hård byråkrati att ta liksom över det här precis men sen bestämde sig typ så att hej vi ska skälla den här skiten och så ska vi bygga liksom space lasers katt åtta sen och de mm. var det som jaha okej okay. Varför ska ni göra det? För att vi ska sälja till terrorister. Jaha. Okej. Okay. Det är ju en bra, eller? Mm. Wow. Mm. Det tänker jag inte på. Ja, så ska man säkert kunna göra. Om mm. man som... Why? Why? Mm. Ja, alltså, tyvärr när man funderar längre på det. Så, så ja, så blir den stora frågan Varför varför skulle, man göra, eller varför skulle någon göra Så här Men när man tänker på hur Flera Marvels tidigare Fiender Har agerat mm. ta, nu, ta nu då Famösa Age of Ultron mm. Som hade som mål Att ja, men jag, vill, jag ska förstöra världen Jag tycker att människorna är dumma Ja och det, och det så att... Sen kommer det plötsligt en fiende Eller en antagonist Som har ett mål Som är på någon nivå Skulle gå att relatera Att det där finns alltså, någonting mer än det här Att, att jag ska ta över världen eller man Hjorn. ska ta över den här staden. Jo, jo, men jag men liksom, föredrar så. man håller sig i ett av två läger. Antingen så är man en liksom 80-tals tecknad serie. Och, liksom, och då har man typ en skeletövervissning. Äh, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ja. Över världen genom att skjuta in den i solen. Uh. Nj, nj, nj, nj. Men, eller, <laughs> eller så håller man sig i liksom, den här suspense of disbelief-delen. Där man liksom är att okej, okay, men. Här var den killa kille som hade förlorat sin familj Carcrash car crash som orsakades av Avengers. Mm. Därför ska han hämnas. Yeah. Jag, jag kom redan på en bättre story än de här gjorde. Och liksom mm. det är som för att den storyn redan användes i Captain America Civil War. Talar om den här bögen med piskan eller vad? Nej. Alltså Captain America Civil War så handlar ju om en, att den här antagonisten uh, ville hämnas på Avengers till följd av att hans familj dog i den stora konfrontation med Ultron Amen. Avengers-filmen alltså. alltså jag har förträngt allt från den där skiten den enda ja. intressanta scenen där och den där hissen oh, fuck hisscenen Hissa, uh, den där the Captain America dunkar är alla är Ja, men det är ju inte ens alltså den filmen. Okej, okay. no, I care even less yeah. <laughs> <But> <laughs> than. Men vad det den där filmen där den där fucking bucky karaktären var liksom i fokus? Uh, nej, alltså uh, uh, i Civil War så so finns ju Bucky med. Yeah, nej, nej, Civil War var ju med Spider-Man. Ja, det var där som Spider-Man gjorde sin första uh, um, ja, entré. Yeah. Ja, I men, I don't care, I don't care, mm. oh my god, how I don't care. <laughs> att, ja, whatever. Mm. Ja, men de slogs yeah. väl, oj, det var jättehäftigt, fuck me. Men, men mm. det är just det här, att liksom karaktärsmotivationer som så luddiga. Att det var som just den här soapgubban som började bygga yeah. mm. high-tech shit. Med liksom broden från, liksom, Orange is the New Black och shit. Och man är som sån där Really, jag liksom sälj detta Really, det här var det bästa Ni kunde ha på för pengar Och att, det känns som yeah. att liksom, I princip vilken annan plan som helst Ska vara en bättre plan Honestly och, och liksom När det sen liksom Där över mitt sträcka av filmen Och vi äntligen fick den mm. otroligt Luddiga Liksom Uh, länken till varför det här Spider-Man Homecoming för de ska få upp en Homecoming dance, uh, get it mm. yeah. så so, om man dessutom kommer på, aha liksom, så den här, jag ju, jag måste säga första sekunderna när han öppnar dörren när, liksom, när Michael Keaton öppnar dörren så där jag, aha, liksom, han har yeah. figured out att liksom, Spider-Man hade varit här och liksom att han hade tagit den här tjejen hostage sådär så tänker yeah. uh, så jag, okej, okay, that's pretty clever och sen så att nej, han är bara, rockar bara vara hennes farsamma som, alltså jag, liksom mm. mitt, mitt där i bio så gjorde jag en face Alltså, oh my mm. fucking god, you guys. Seriously. Och och sen är det liksom sådär att allas motivation är så otroligt lydiga. Spider-Man will be an Avenger. Ha. No, men Vad är du ju egentligen inte slut? Nej, I guess not. Att jag har ingen aning om vad Tony Stark är, but who does. För han är som så cool, och hur, för att säga Han är mm. liksom mm. The, mm. Good ja, han är the Good Guy's Joker, right? oh, oh my god, how special. Um, och liksom Robert Downey Jr. är nog super rolig han fuck me um, mm. inte, jag, var mm. jag, var, jag var happy hand på mig, jag var, var liksom ant mig höll på med. Uh, absolut inte vad liksom Spider-Man höll på med. Han gick ju nog den längsta vägen möjligt till liksom brullarna efter vatten det var ända fucking sen. <laughs> och liksom, för att inte ha och det som stör mig mest var liksom hans generic nerdfriend. Om man mm, liksom, uh, om man ska om, ned, ned alltså. Ja, och om man mm. ska fråga mig att hej, i den här filmen har Spider-Man en generisk nerdfriend. Och så undrar de mig, hej vill du tick några liksom, så här stereotypa boxar?" Ska jag säga, sure. Och ska vara toppen av vissa. No, han är Sett han kan hacka datorer, uh, han är mm. liksom, liksom så här overhyped nerd, och säkert inte då, I guess, Star Wars, för det gillar ju vi nördar. Sen um, yeah. är han ju awkward with girls, och liksom listan liksom gå bara vidare. Om man är som, alltså det känns som att de som har skrivit den här filmen är super, super gamla. De är liksom så sådär fucking hund, liksom 230 år gamla White Walkers mm. som står och som darrar ihop ett manus. Och sen så har de gett ett produktionsteam som är som typ just out av liksom mm. uh, så Post-Credit School. Och de har gjort alla specialeffekter. Så vi har som typ världens äldsta manus som är, är ihop satta av som unga människor. Och då får man till typ yeah. Spider-Man-homcoming. För att liksom fuck me om it makes a lick of sense. So the, men det är liksom alltid mm. som den far på Marvel. Alltså köp största popcornsburken du hittar. Yeah. Köp största läsken du hittar. Och så sätter du dig ner. Och så lyssnar du på den generiska och Så väntar du på den ena actionscena och löser den andra. Och så väntar du på den en, mm. typ det är enda kämpa i filmen som förmodligen är lite funny. Förmodligen för att det levereras av någon som inte är liksom en huvudkaraktär. Och sen, sitter yeah. du, och sen väntar du på någon helt dum spoiler i slutet. Eller teaser då. Och I det här mm. fallet måste jag erkänna att Captain America tyckte jag var lite humor den här sistan <laughs> ja ja Ja, Because we waited for it. <laughs> yeah. men, men alltså, det är just det där att liksom vad kan man säga med en film som gör allting rätt men liksom inte tillför någonting nytt. Och det kan jag säga fast den drog in, vad var det, 226 miljoner dollar att liksom den är en onödig film för den tillförde ingenting. Det var bara more of the same done better. Mm. Så att why, why ja, do you exist Spider-Man Homecoming? What, what's, the, what's the idea here? nej no, no, egentligen var, var annat än att visa att hej, Spider-Man har kommit hem. De, alltså att han har kommit tillbaka till Marvel. Oh, At, är det att, att, att, att, att det är ju... Igen, Sämt... ja, jag tycker att det var en helt, helt okej okay film. Jag uppskattar... Alltså den har direkt... När jag, jag sa den så Jag tycker att den har stigit upp Så alltså, tyck det letar sig vi... Med det tidiga eh, Toby Maguire Jag tycker att vi någon, Något kärlek ska börja säga De här gamla typ Leni Riefenstahl-filmerna jag, jag tyckte det var en helt okej film Jag tyckte om de, ja. de Nazina sköt Det var nog ja. ja, Det var en riktigt mysig film där. Det är ju min, min default jo. mode det, där, det var en riktigt mysig film Ja, kanske du ska börja recensera film för svenska, eller? <laughs> det, här är ju, det här är ju min audition -tape. Ja, ja nej, jag tror säkert du kommer Jag tyckte nog Spider-Man Homecoming var ganska dåliga. Så jag, jag tror jag, jag ger den fyra kärnor av fem För <laughs> nej, jag skulle nog inte se den. igen men kanske ju Ja. Ja. Ja, nej men det var nog en jättebra film Can't wait tills de gör Marvel som att Som, mm. Hör, mm. som hör upprymdheten hör här i min röst. Icke existerar mm. den Republic liksom. Ja. Man hör den. Ja, man hör den definitivt. Mm. -mm. Okay. Du, får vänta, du får ju vänta till senare i höst För nästa gång Oj nej, ända tills då Ja Vad ska jag fördriva tiden va Att se igenom Alla de tidigare Marvel-filmerna Nej, jag tror att den kan göra som Spiderman no? Ejakulera hemma Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler, spoiler, vad är Nu är det slut.